Кохання, вулиці рідного міста складові, що роблять роман Сергія Батурина свідченням тієї епохи. Сторінки роману Сергія Батурина читає автор. Слухаймо. Дівчина за Якщо ваша дитина років у 12-13 попросить у вас собаку, щиро присягаючись все-все робити, гуляти, годувати, купати, чесати і стихти, сто разів подумайте, перш ніж піддатися на присрасні слізні вмовляння. Є велика ймовірність, що чотирилапого вихованця ваше чадо візьме радше вам, ніж собі. Бо за кілька років кровинка ваша витягнеться у привабливого плечистого хлопця чи миловидну ладну юнку з абсолютно новими вподобанням та інтересами. А догляд за псом переміститься у вашого дитяти в реєстрах цінностей та пріоритетів з розряду великого щастя в перелік надокучливих обов'язків. Адже ходити на вечірки, на підготовчі курси, на якісь репетиції чи заняття в спортивній секції, бай посидіти з друзями на броді і послухати віртуозну гру на гітарі неперевершеного фортуни – значно важливіше, ніж швендяти з псом по якихось пустирях. Якщо ви самі в дитинстві, надивившись фільмів про Мухтара, «Біле ікло», Чотирьох танкістів Ташаріка, К-9, Цивіля, Білого Біма, прикордонного пса Алого, Лесі та Бетховена марили собаку? То можливо, що ранкові, що вечірні споглядання, як ваш кудлати, чи гладкошерстий супутник у 151 раз піднімає лапу під черговим кущем чи деревом, не викличуть у вас надто негативних емоцій. Ви навіть знайдете для себе певні плюси. Два рази на день він виводить мене на свіже повітря. Та якщо до кінології ви з пелюшок байдужі, то догляд закинутим на ваше піклування собакою, взятим з вашого ж дозволу, перетвориться на суцільне незаслужене покарання терміном у цілий собачий вік. А живуть собаки, знаєте, років 10-15. Є, щоправда, ще один варіант – віддати пса в так звані «хороші руки». Але погодьтеся, якщо чітко пам'ятати те, що вибрали його саме ви із вашим дитям, а не він вас, що за 2-3 роки, поки чадо награлося, він полюбив вас і вважає своїм другом, а себе членом родини, такий вихід виглядає молодушністю. а якщо сказати чесно, просто зрадою. І дуже-дуже поталанить і вам, а надто чотирилапому вашому годуванці, якщо на майданчику, де вигулюють собак, підбереться товариство однолітків вашого раптом вилюднюлого спадкоємця. Або просто цікавих людей. І тоді питання, чому я? щодо прогулянок із собакою. Ані у вас, ані у вашого нащадка практично не виникатиме. Спеціально облаштованих майданчиків для вигулу та дресури з різними бумами, бар'єрами, сходами, в ті часи в Києві було раз-два, та й край лікові. На верхньому полі центрального стадіону, на схилах Дніпра, клубі службового собаківництва ДТСАФ. і, здається, все. Тому цим словом називали всі пустирі, на яких збиралися собачники зі своїми вихованцями. Один такий був неподалік від Олексиного будинку. Чи маленьке, обнесене високим парканом пустище, де старі дореволюційні будинки досить давно зламали, а розпочати будівництво нових за кілька років так і не спромоглися. Чи то хвалена планова економіка дала збій, не врахувавши наявні в неї тоді ще народні кошти, чи то плани її сягали такої віддаленої в часі перспективи, що собаки стільки не живуть. Хай там як, але пустище щовечора десь о дев'ятій оживало, стаючи місцевою філією клубу кінологів-аматорів. Завсідниками тут були сам Олексій з Ерделем Вестою, Відько Заяць на прізвиську Белс або Довгий Белс. Що характерно, Белси він принципово не носив, віддаючи перевагу традиційним брюкам з боксером Джином. Та Серега Омельчук, він же просто Ом з доберманшою Альмою. Власне, Белсом майже дорослий вже Відько, став через дивну звичку вітатися з усіма хлопцями. «Привіт, Белсе!» А означення йому навісила решта компаній за пристойний зріст. Заходили ще Марат із мускулястим, як американський актор-культурист Стів Рівз, тигровим боксером Туманом. Навідувалися Вітя Калач з величезним чорним догом-алмазом, Натаха з лякливою білою болонкою. Ну, от здається, і все. Решта з'являлися на майданчику спорадично, і помітного сліду в нашій історії не залишили. Була у товариства непорушна традиція. Якщо першим приводили, скажімо, алмаза, то з туманом на пустир уже не заходили. Пси без жодних прелюдій у вигляді гарчання, на стовбурченої холки чи демонстрації ікв кидалися один на одного і влаштовували таке мочило вкупі з м'ясорубкою, що на всі боки криваве шмаття летіло. Так само і алмаза. Вели кудись... В інше місце, якщо першим приходив туман. Хазії виявилися мудрішими і свідомо розводили невгомовних бійців. Вчора Олекса на майданчику не був. Забирав у Шварцбергів свою обновку, а з вестою гуляв батько. Звісно, не тут, а на закинутому стадіоні колишнього інтернату, де збиралася інша компанія собачників, переважно його, батькового віку. Те товариство Олексій майже не відвідував. Там говорили про різну дорослу туфту на кшталт «де хто що дістав?» І ніхто не чув не те, що про Гілана чи Ковердейла. Де там? Навіть ім'я Джеймс Лас заганяло тамтешніх дядьків у важкі ступорне розуміння. І так завжди. Ходи кудись, хоч цілий рік кожного дня. Варто один вечір пропустити, обов'язково щось цікаве станеться без тебе. На пустирі вже дехто зібрався. Беллс, Ом і Малий Марат, власник пса-культуриста. «А в нас нова дівчина з'явилася», – усміхнено повідомив Серега Ум. «Яка дівчина? Кльова!» – дуже серйозно сказав Довгий Белс. «Між іншим, теж з ардельтер'єром. Іриною звуть. Скоро прийде з нашої школи. Десятий перейшла. Нічого особливого. В нас таких хоч греблю гати. Авторитетною недбалістю кинув малий». «Ти там знаєшся на старших дівчатах, пацан!» – уризонив його Відько. Того літа Марат перейшов до восьмого класу, що в теперішньому освітянському численні дорівнює дев'ятому. І образливих натяків на своє малолітство від когось іншого не потерпів би. Але Вітя Бел з рішенням деканату був переведений аж на другий курс автодорожного інституту. І в дівчатах, ну принаймні наразі в силу великої фори в часі, наданої віком, дійсно розбирався краще». А Марат за віком у цій кампанії був навіть молодшим. Тому він демонстративно, презирливо гмикнув, але озвучувати свої експертні висновки щодо дівчачої краси припинив. Собаки гасали між високими бур'янами, що густо поросли на пустирі, а хлопці з нічев'я розпалили багаття зі старих поламаних ящиків, котрих під парканом валялося немір'яно. Мабуть, з найближчого магазину порукивав. Вогонь горів весело, за петитом жаручий дошку за дошкою, кидав відблиски, потрісково устримуючи в темне вечірнє міське небо, не гостірої, гарячих іскор. Городянинові не вистачає спілкування живим вогнем, ані пічки в нього, як правило, ані камина Стандартна міська квартира на них не розрахована, а газова плита – ну не те, що не кажуть І зараз не густо таких, хто в багатоповерхівці може собі щось подібне дозволити А в ті часи їх було й поготів, лічені одиниці Якісь міфічні знайомі знайомих котрих самі переказувачі цих легенд на власні очі не бачили, а лише чули про них від тих, хто буцімто їх лице зрів і навіть дрова в їхній камін підкидав. Чи не під свідомою тугою, за домовим огнищем, пояснюється нестерпне бажання містян, лише не опинившись на природі, негайно розпалювати ватру? Є щось первісне, споконвічне, первоздане в погляді за пломенем. У затишному відчутті його животворного тепла на своїй шкірі. Це, мабуть, у нас з тих до часів, коли вогонь був і прихистком, і захистом. Коли єдиною зброєю були дрюк чи крем'яна сокира, а десь зовсім поряд, у чагарниках, підкрадався то постоянки людей, який-небудь Махайродус, чи того гірше Печерний ведмідь. Із роздумів Олексій виявив приємний дівочий голос. Добрий вечір, хлопці. А це ми з Джеком. Мабуть, то і була та нова дівчина з ардельтер'єро. Пес виявився юним і нечистопородним. Такі речі Олексій просікав з першого погляду. Нічого дивного в тому, що розглядав він спочатку собаку, а не її власника. Немає. Справжній кінолог, хоч професіонал, хоч аматор, завжди так зробить. Джек геть не зацікавив Олексу. Явний метис, без родоводу, ну хоч і симпатичний. І хлопець перевів погляд на хазайку. Вона була дійсно кльовою, невисока, доладна, темноока, з каштановим блискучим волоссям. Міні-платтічко відкривало струнки точені ніжки, а нігті, на руках і на ногах, зауважив він, були вміло пофарбовані темно-вишневим лаком. І усмішка променяста якась. Ну, чи так здавалося у відблисках багаття. А парфум. Ні в кого з дівчат такого не було. Ані в старій Олексієвій школі, ані в теперішній. І навіть у перших красунь на п'ятаку. Легкий, прозорий, невагомий. І з ледь вловимою делікатною присутністю. Я звуся Олексієм, а ваше ім'я мені вже відоме. От і добре, усміхнулася дівчина. Будемо знайомі. Порубки й говорили з нею ні про що. Так, деревені правили. І побула вона недовго. Ми, хлопці, пізно собак виводити і стала кликати свого Джека. Той був не надто слухняним, підійшов четвертого разу. А ми можемо виходити раніше, не збентежився довгий Белс, якщо ви, звісно, складете нам товариство. Приходьте завтра о пів на дев'яту. Вона усміхнулася, взяла свого захеканого, встиг таки нагасатися пса. Наповід, зробила всім ручкою, мовляв загальний привіт, і легкою ходою залишила пустир. «Так я не зрозумів, вона прийде чи ні?» – обвів поглядом присутнє чоловіцтво Ом. «Та де вона, подінеться, впевнено виголосив малий Марат. «Де вона тут?» – кращу компанію собі знайде. Так що спокуха, чуваки, все буде тіп-топ. Він свиснув тумана, з дорослою гідністю потиснув всім руки і повільно пішов з пустиря. І тут Олексій згадав, що вже бачив цю дівчину. Цієї весни вона сама підійшла до нього на вулиці. Ой, це у вас ардельтер'єр? Такий факт не здивував парубка. Порода була на піку популярності і на весту часто звертали увагу. Але того разу Ірина в фасонистому імпортному плащі, брюках кльош, модній перуці та макіяжі в стилі дівчат з гурту «Абба» Видалася йому значно старшою. Років 20-23. Визначив він тоді і, виявляється, помилився. Тепер то чітко видно, приблизно ровесниця. Вогонь догорів, перетворившись на кубку жару. Ірина пішла. Вечір якось сам собою вичерпався. Це відчули всі троє, а озвучив прагматичний ом. По хатах? Ні, не діло вогонь кидати. Слід загасити, заперечив майже дорослий Белс. Він взагалі був правдивих поглядів. І як? запитав бездумно Олекса. По-піонерському. Без жодного сумніву визначив правильний студент. Піонерський спосіб гасіння багаття полягав у тому, що хлопці щодуху пудили на кострище. Олексіїві він ніколи не подобався і здавався непристойним. Землею закидати чи водою залити – зовсім інша річ. А витягати прилюдно при чандалі дзурити на жарево практично з того місця, де кілька хвилин тому стояла така неземна дівчина. Було просто блюзнірством. І він відмовився. Я не хочу. А я хочу, заявив далекий від сентиментів ОМ. І вони на пару із Белсом у два струмені залічені миті розправилися із залишками жару, вигасивши його на вугілля. Белсів Джин. Кілька разів коротко потяг в себе повітря, і лише вони відійшли під туди ж і задер лапу, наслідуючи приклад старших самців з граї. Белс одразу похиляв додому, а Олексій з Омом ще постояли у дворі, викоривши підболочки по цигарці. Спілкуватися з Серегою було загалом незрівнянно легше, ніж з Віктором. Той претендував на лідерство у майданчиковому товаристві через один тільки свій старший вік. Тобто... За чіткими традиціями вулиці, без достатніх на те підстав, треба бути однозначно крутішим, не так сильнішим фізично, як хоробрішим, відчідушнішим, авторитетнішим, до того ж битим на голову за водієм, знаним не лише на районі, а й за його межами. Словом, переважати решту претендентів, якщо вже не в кожній характеристиці, то в сумі багатоборства, причому з великим відривом. Вітя Заяць серед своїх однолітків все так собі. Ні те, ні оне. Звісно, не чистка, але далеко не основний. А репутація, вона і в Африці репутація. Як не намагається перед молодшими на рік-два порубками себе показати, а вона за тебе вже наперед сказала. І змінити щось. Ой, як важко. Серьга Ом, теж старший за Олексу, але не на два, а лише на півтора роки, не корчив з себе шерифа Макену, демократично визнаючи їхню взаємну рівність. Тому з Омом спілкуватися було аж он як простіше. Яка гарна дівчина озвучив свої враження від нового знайомства Олексії. За молодіжним вуличним розмовним лексиконом належало сказати не гарна, а кльова, класна, офігенна, на крайняк чітка. І не дівчина, а подруга, тілочка, чувиха або герла. Комбінують ці загалом позитивні слова, залежно від ступеню свого враження. Та Олексієві вони видалися негідними Ірини. І Ом одразу зрозумів це. Тащишся від неї? Вона неймовірна. Тьолочка шедевральна, погодився Серега. Та ти гляди, Алексе, на неї не западай. Ти запав, митю перепитав той. Та мені бім-бом, байдуже виголосив Ом. А от Белс не тільки запав, а вже і зайнявся нею. Вчора провів, телефончик взяв. А чого ж сьогодні не пішов проводжати? В нього і спитай, знизав плечима Сергій. Це був грім серед ясного неба. Один єдиний раз не прийшов і треба було статися, що саме того вечора, а це вже встиг.